Já myslím, že je nejlepší začít zase recitací technickou hm? um, záchodem. Takovou hm? technickou připomínku, ten záchod tam, ten polár na tom základě skračku to dne, předtím se to nenapouštělo, tak to zase pořád, jenom teď se to nechce zastavit, tak jsou možnosti, že tu vodu vlastně za tím záchodem tam je zastavit. zastaví se tam nádrž naplní, anebo budeme poněvadž to pořád bude spouštět čerpadlo a bude to tady dělat ráno, anebo to nechat zastavení a prostě použít tam belík. Takže jsou dvě možnosti. když máte čas tam dát, aby se to naplnilo, tak vlastně potom to zastavíte za tím záchranem, nebo vezmete belík a naplníte další pro další uživatel. dvě možnosti, velký problém. Hm? Žádná možnost, není žádný problém. Tak já navávuju, jelikož, kteří z nás si chtějí zvyknout na recitaci, tak začneme den vždycky a ukončíme den recitací. Pokud nejsou žádné návrhy, tak vždycky zopakujeme standardní recitaci, Meta a Suprasace, aby si to ti, kteří mají zájem si to zapamatovat, aby si to postupně zapamatovali. Hm? A na programu jsou instrukce k praxi, to meditace. Tak místo instrukcí k praxi po recitaci, jestli jsou otázky, hm? jak jsme říkali včera, k meditaci šamata. Hm? Eh, tak eh, probereme otázky, jestli ne, tak eh, prostě budeme meditovat po recitaci. A ah. eh, další instrukce si pak necháme na odpoledne. A ah, odpoledne eh, pak eh, pokusím se schrnout a ukončit. Vysvětlení šamatové meditace a pak se začneme probírat další brány, probuzení, což jsou patřící k vyplasanému aspektu meditace na D. Ten šamatový aspekt meditace nade jsme začali z hlediska severního buddhizmu. Je mnoho technik a vysvětlím jenom základní, tak jak je prezentovaná v Chara, Bhumisástra Asanga, což je vlastně základ celé té tradice. A teď k recitaci. Namo Bhagavato arahato samma sambudase Namo tasé Bhagavato arahato samma sambudase Namo Bhagavato arahato samma sambuddhasé. matta kusalene neyantang santang padam abhisametche vada Sako uđuče suđuče suvačo čase mudu anatiáni, sanhu sakoče subbaroče, apak kičoče salahhu kawuti, sanindrioče nipakoče apa ngabo kule su anlanugivinndo, samáčare kiči jeњ pare upawadejun sukinova kinno huntu sambh satta bhavantu sukitaatta yekechipa tasava thavava anavasesa dinaava yeh majima rasaka anakatulla dithava yeha ditha yechdure vasanti avidure bhūta vā sambhavē si vā sabhavē sattā bhavantu sukittattā na paro nikumbhete na atimanye te katancinam kamci biaho sanna patigha sanyā anya manya sadhukam ničeye māta ekaputta manurakhe evampi sababhūte sumānasam bhāvaye aparimāna, metancha mīmānasam bhāvaye aparimāna, udāṅna doa ce tiryam ce asambhādama vēram asapattā, thittancharan sinnu etam sati maditte iye bráhmam etam vihara vidam aho ditinchan upaggama silava dasanena sampan no káme नहि nehyagedhá nahi játu gambaseyam panaretiti ete na sachevajena hotu te jaya mangalan, Ete na sace, vaje na svíve, rovna, úpasám intučen. Om namo Bhagavate yat, Aryapragya paramita yat. Om namo Bhagavate yat, Aryapragya paramita yat. Om namo Bhagavate yat, Aryapragya paramita yat. Arya āvalo kiteshvava bodhisattva, gam dhiram pragyaparamita-charyam charamanu vyāvalo kāyatisma panchāskandāstamsa paśatisma iha śāriputra rūpam śunyata śunyata eva rūpam. Rupam na prý tak šunyatá, šunyatá, já na prý tak rupam. Jatrupam šuny... <coughs> sa já Eva meva vedena samhja, samská Iha šari putra sarvedhama, šunyatá Anutpana aniyoga amala avimala anuna aparipurna tasmat chariputra putra shunya taya na rupa na vedana na samjja na samskara na vidjanam na chakshu shodra granajihva kaya manamsi na rupa slova gandara sparshtavya na Namanu vi na na avidiá k šejo jávaň, naďalámaraam naďá, Maraná kšaju, naduká samodaánný Roda má v gaha, naďánam na práty, na a cítá a va ra atrasto cítá a va nirvana prataha, triyadva sarva sambudha prague paranita mašvedya níta samyak sambudhi ma bý sambudha tasmaj vyátovým prague paranita mahamantro mahavidya mantra, maha anutara mantro Sarva <coughs> sama asama mantra Sarva dukha prashamana satyam Amityatvat pradhyabháramitanya Ukto mantra katyataha Gate gate paragate parasangate Bodhisvaha Gate gate paragate parasangate Bodhisvaha Gate gate paragate parasangate Bodhisvaha gate gate paragate, Co znamená gate, gate, paragate, parasangate, vodysáha? Zajímavá gramatika gate. Gate je, jestli jsou v mm -hmm. gate znamená... Mm -hmm. je lokativ minulého příčestí od... Toho. Co znamená... je.. je je jeden, který je v procesu, hm? prošel na druhou stranu a ještě je v procesu přecházení na druhou stranu. To znamená, že prošel, ale přesto ne, je stále pokračuje v tom procesu. Hm? Gate, gate, para, gate, pára je na druhou stranu. Pára, sam, Sam v sanskritu má dva významy. Sam znamená správně a sam znamená společně. Buddha je ten, který prošel na druhou stranu a stále prochází. Prošel a stále prochází. Prošel, stále prochází, prošel, stále prochází, prošel, stále prochází na druhou stranu. Prošel, stále prochází na druhou stranu. Se všemi bytostmi. Sam. A správný. gate gaté, pára, gaté, pára, sam, body hm? Probuzení, sváha. Toto je obsah pravého probuzení. Hm? Prošel na druhou stranu, ale stále prochází. Hm? A prošel na druhou stranu eh, se všemi bytostmi. Hm? Toto je obsah perfektního probuzení. tak jestliže to recitujete, to mantel, je důležitý znát ten význam. Tomu. Čili Buddha prošel na druhou stranu se všemi bytosti, ne sám se všemi bytostmi a stále prochází. A jak se mu to podařilo, právě praxi prázdnoty, jestli není dosažení, jelikož není dosažení, tak existuje v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti ve všech časech. No a teď se vrátíme k šamatám. Ne? Radši můžeme dávat další informace, aby toho nebylo příliš moc. Tak Z těch informací, co jsme dali včera, je všechno jasné. Nebo jsou otázky? Jsem se chtěl zeptat, jestli byste nemohl k pěstování radosti. Pěstování radosti jsou jogíni učitelé, který učí Diány na základě pocitu. Obzvláště v Evropě je mnoho je slavná mnížka, Kema často učím v Alpách vém, kláštere, možná, jste slyšeli a jakéma. Hm? Ta učila právě, její hlavní učení byly ty diány. Hm? Většina lidí, kteří učejí dneska po Evropě eh, v Americe, diány učejí podle instrukcí, která ona dala. Hm? A ona učila právě eh, se dostat do Diány hm? pomocí kultivace pocitu. Hm? Tím, že eh, se meditující soustředí na dech, hm? přesně jak je popsaný podle instrukcí Maga nebo Vissudimaga, jestliže eh, jeho bude mít silné přece zůstat u dechu hmm? po nějaké době, jestli se mu podaří spontánně zůstat u udechu delší dobu, dech se začne jemnit, hmm? bude pocit, dotek dechu, pocit dechu a vědomí dechu. Se stávají jemnější tím pádem spontánně vzniká radost vnitřní nebo slast, která je spojená s radostí. Rozdíl mezi slastí a radostí je, že slast je eh, eh, užívání objektu, ale ne přímo. fyzické vstoupení do toho objektu, hm? to je slast. Radost je přímé vstoupení do toho objektu, čili radost nebo štěstí je daleko solidnější hm? a má aspekt tělesného počítku, kdežto slast je čistě mentální. Hm? Radování se nad objektem je slast. Vstoupení do objektu je štěstí. Do objektu, který je vnímán jako příjemný objekt. Toto... Aby to meditující pochopil, vysudy má i v severní tradici mnoho metafor. Snad nejhezčí metafora je, kterou kterou jsme všichni familiární. Jestliže jsme dlouhou dobu pustili a máme hlad, když vidíme jídlo, prožíváme co? Prožíváme slast. Hmm? Radujeme se nad tímto objektem. Hmm? Pak si sedneme e, dáme si, <laughs> naplníme si žaludek. Hmm? To je radost. Výsu dává jinou metaforu, která je nám možná e, méně blízká jako cestující, který se ztratí v poušti. Hm? Má žízeň, dlouho nepil. a v dále vidí oázu hm? s rybníčkem a palmami. Hm? Vidění této oázy je slast. Hm? radování se z objektu, který pro něj je e, e, objekt chtění, hm? příjemný objekt. Pak rychle se běhne, vstoupí do ledníčku, napije se a se do vody. To je štěstí. Hm? Čili slast je doprovázená jistým zdviháním tělesným a duševním zdviháním, který je vlastně rušivý. A radost nemá tento rušivý aspekt. Je to vstoupení do příjemného objektu a přímé jeho prožití, čili slast dle Tervádové Abidámy, slast patří do kategorie agregátu formací sankara, radost nebo štěstí patří do agregátu, pocitu, védaná. Teď eh, Ayakéma, nejenom ona, to je tradice, která v budismu, myslím, vždycky byla, eh, učí, že není nutné kultivovat eh, k prožití Diana, tento, Zjemněný obraz dechu, že je možné vstoupit tež do Diána tím, že pocit se nemění. Jestliže se pocit nemění, vědomí se nemění. Vysvětlení Diány na tomto principu je právě sedět v mahá, védala suta. Moudrý kačajáno vysvětluje, že vědomí je to, co rozlišuje. A rozlišuje co? Rozlišuje to, co je příjemné, nepříjemné a neutrální. Čili vědomí, naše vědomí je dominováno pocitem. Co cítíme, to rozlišuje. Hlavně tedy jedná se o samsárické vědomí, vědomí, ještě je proměné. Toto vědomí je dominováno pocitem. Právě o tom budu mluvit, možná v pátek, pátek mám mít přednášku od Chce, abych měl přednášku o souvislém vznikání středu mám. ve středu? Příští středu. Tam to možná vysvětlím podrobněji. Hm? Vlastně základ samostáhy není nic jiného než vázanost na pocity. Hm? Dvanácti členy. Začarovaný kruh samsáry se dá jedině zlomit ve členu pocitu. Pocit záleží na dotyku. Jestliže je dotyk příjemný, pocit bude příjemný. Jestliže je pocit příjemný, pokud se nacházíme v samsárickém stavu vědomí, bude vždy doprovázen se chňapáním po objektu. Hm? Jestliže dotyk je nepříjemný, prožijeme nepříjemný pocit a pokud se nacházíme v samsárickém vědomí, bude vždy doprovázen s odporem. Hm? A pokud he, pocit není ani příjemný, ani nepříjemný, he, tento pocit je Příjemný pocit pro meditující, ovšem nepříjemný pocit pro nemeditující, hm? protože je doprovázen z nejasnosti objektu hm? a nejasnost objektu vede buď k nudě nebo k spavosti a nebo k hledání jiného objekt, nějakého objektu, který je příjemný nebo nepříjemný nemeditující, nevydrží dotyk, který není definován příjemností nebo nepříjemností dlouhou dobu, protože jeho vědomí je právě dominováno komplexem chtíče a odmítání. Proto dojde u neutrálního pocitu, založeném na neutrálním dotyku buď k hledání příjemného nebo nepříjemného pocitu, což je. Nic jiného než stav rozrušení hm? a nebo nuda a ospalost. Toto je naše samsára. Hm? Pokud se nacházíme v tomto stavu vědomí, můžeme se být jistý, že nám vědomí bude dělat neplechy a bude nás neustále frustrovat. Hm? Jelikož se to asi děje, tak se nacházíme zde, nenacházíme se v biografu, <laughs> nebo v hospodě dole na malý straně. Čili... Frustrace vědomí, a veškerá frustrace je vlastně frustrace vědomí, se děje právě na, na, na základě komplexu pocitu. A pocit je nestálý, protože dotyk je nestálý. Dotyk se stále mění. Základ samatové meditace je ustanovit mysl na stabilním dotyku. Meditující nemění dotyk, tím pádem se ustálí jeho pocit. Jestliže se ustálí jeho pocit, ustálí se jeho vědomí. Jedně ustálené vědomí si je vědomo, zašpinění vědomí, které se děje vlastně na základě tohoto komplexu pocitu, který jsme vysvětlili. Chtíče nebo odporu nebo ospalosti a rozrušení. Ospalost rozrušení mátež kořeny právě v tom komplexu chtíče a nevole. Ospalost a rozrušení můžeme jenom překonat, jestliže překonáme tento komplex nevole a chtiče. proto pravda akumulace, akumulace utrpení hm? není nic jiného než pravda chtíče. Hm? Odpor nebo nevole je tež projev chtíče. Hm? Tím, že něco chceme, něco jiného je nám odporné. Hm? A když je něco nám odporné je to proto, že něco chceme. Hm? A jelikož něco chceme, nebo něco je nám odporné, proto eh, vědomí nemůže zůstat u neutrálního dotyku. Schopnost vědomí zůstat u neutrálního dotyku je právě trening šamata. Hm? A to se tam úplně tím jemným dech, jako tam Jestliže je jemný dech, hm, tak eh, slast hm, přijde sama. Hm, protože eh, pocit je určován eh, kvalitou dotyku. Hm. Toto je obzvlášť uvedeno do detailu, to není vysvětleno moc v terovátské tradici, ale v severní tradici, obzvlášť yoga-čára, bumi-šástra a e, e, e, e, pak v tibetské tradici, v tantře a tak dále je to dovedeno, dovedeno do detailů. Vlastně kvalita našeho pocitu závisí na kvalitě našeho dotyku s objektem. Proces šamata je hlavně kultivace jednobodovosti vědomí. Všechny ostatní faktory, pozitivní nebo zdravé faktory, mysli jako uvědomění, energie a tak jsou z hlediska samaty, jsou jenom pomůcky k jednobodovosti vědomí. Jestliže vědomí je jednobodové, je to situace jako přirovnána k plameni svíčky, který, která není vystavená větru. V tom případě svíčka, která není vystavená větru, jejíž plamen se nehýbe, bude moc osvětlit vše v pokoji, pokoji naše tělo a vědomí. Tím pádem meditující může začít chápat věci, tak, jak jsou ne z hlediska komplexu chtíče a nevole, ale z hlediska objektivního vidění. Objektivního vidění je právě, je právě založeno na plamenu svíčky, který se nehejme. Čili pevnost pocitu je nerozlučně zpěta s vytvářením jednobodovosti mysli. Čím hlubší jednobodovost mysli, tím solidnější se stane pocit. To je pravda i pro. Pocity spojené se, s probuzením, hm? neutrální pocity, ale i hněv. Hm? Když se takové jogín hněvá, tak může spálit celou zemi. <laughs> v indické tradici pouště Rajistán vznikla předtím, i dneska je to dokázáno i vědecky. Poušť rajistán, byla úrodná půda kdysi a indové věry, že z hněvu světce všechno se spálilo a vznikla poušť. Taková je síla hněvu Jogína. Hmm. Sklad, um, uvolnění a úsilí, uvolnění a úsilí je, jsou aby se meditující dostal do stavu. U pekša, což je rovnováženost vědomí. Neexistuje diana nebo samády bez upekša, rovno vážnost vědomí. A rovno vážnost vědomí je založená právě na správné balanci panča Indrija v pěti. Indria překládáme jako fakultis facult, nebo jak to pozitivní eh, schopnosti. Schopnosti, hm? schopnosti možná je dobré. Máme lepší slovo než schopnost na indria. Indria doslova znamená dominace. Hm? Tak jako oko dominuje vidění, tak tyto těchto, těchto pět pozitivních schopností dominuje zdravý nebo pozitivní stav vědomí. Aby nastal stav rovnovážnosti mysli, což je stav samády. Samády doslova znamená, samády není vůbec nic mystického, jak si většina lidí na západě představuje. samády prostě znamená sam, adhana, správné pokládání mysli, správné znamená rovnoměrné pokládání mysli na objekt. Adhana je pokládání, sam je dohoromady a správný. Jak jsme přeložili eh, Gaté, Gathe, Par, gaté, Par, Sam, Gathe, stejné sam, sam je dohromady a správně. Tak jako Buddha prošel a prochází na druhou stranu dohromady se všemi bytostmi a správně, tak samády je, je, je síla vědomí, která umožňuje hm, vědomí, se rovnoměrně položit na objekt, jež rozlišuje. Rovnoměrně je správně, rovnoměrně ve smyslu, že všechny složky tohoto vědomí, neexistuje vědomí bez složek vědomí, všechny složky tohoto vědomí nejsou ani v přebytku, ani v nedostatku. To je stav samády. Vědomí nemůže jít k objektu a nemůže být vědomo objektu bez těchto sil vědomí. Faktory vědomí není nic jiného než síly vědomí, který umožňují vědomí, aby rozlišilo objekt. Vědomí samo je jenom zrcadlo, hm? které zrcadlí objekt, ale eh, tak, jak ho rozliší a jak, se, jak jeho eh, Rozhodnutí na základě rozlišení se právě jedná na základě těchto faktorů. Zdravé faktory mysli umožňují rozlišení ve smyslu moudrosti a koncentrace, nezdravé právě ve smyslu chtíče, komplexu chtíče a nevole. Proto v buddhismu první důležitá lekce je správné rozlišení zdravých a nezdravých faktorů vědomí. A zdravé faktory vědomí se dají vlastně kategorizovat jako pět schopností zdravého vědomí, které, když dozrají, vedou do stavu probuzení a do stavu diána. Stav probuzení a stav diána v podstatě jeden proces. Hm? První se meditující učí diána na eh, objektech, patřící ke světu a moudrosti na základě poznání těchto objektů ve smyslu Diána, je schopen transcendovat tyto objekty, což je tež Diána. A Diana neznamená nic jiného lingvisticky než upanidiana. Diana. Upani Diana znamená schopnost myslet nebo si projímat v mysli objekt, aniž by meditující opustil pravé charakteristiky tohoto objektu. Upa znamená v blízkosti no, meditující, který eh, medituje samata nebo vypasana na daný objekt, neopouští vlastnosti tohoto objektu díky Diana. Pokud nemá Diana, no, tak bude eh, stále obětí svých fantazí o objektu, buď se mu bude líbit, nebo se mu nebude líbit, když se mu bude líbit, tak z toho bude mít radost, když se mu nebude líbit, tak z toho bude deprimovaný. A toto je stav naší samsávy. Teď se vracíme k meditaci na pocity, jestliže meditující vyvine koncentraci. Základ koncentrace je praxe sati. Saty. Jak překládáme se smrti Pozornost. Všímavá pozornost. Všímavá pozornost. To asi nenadlo. dejme tomu pozornost. Hm? Co znamená pozornost? Pozornost znamená, že... Vde definici Abhidharmi pozornost znamená, že eh, objekt... Eh, v mysli se nehoupe do Nehoupe jako co krásný krásná metafora, jako suchá dýně v proudu. jestliže jak zjistíme, jestli máme pozornost nebo ne, jestliže Objekt naší kontemplace je pevně zakoreněn v mysli. Jedná se o pozornost. Jestliže se houfeme právě komplexem našich vtičí a nevole, pak nemáme pozornost. Čili pozornost je kořen samády, jednobodovosti mysli. Tím, že je objekt našeho pozorování zakorení v mysli, tím si ho budeme tež pamatovat. Čili doslova smrtí nebo saty znamená paměť. My si jen pamatujeme to, co zakorení v naší mysli, v našem vědomí. Toto zakorenění v přítomnosti je praxe Saty. Jelikož objekt našeho poznání zakorení v našem vědomí, nebude se hýbat vůči jiným objektům a, nebude, a může si podmanit tento komplex chtíče a nebo ne. Čili dle učení Abhidharmi tato schopnost pozornosti je ve středu vytváření schopnosti aplikovat vědomí na objekt rovnoměrně. Hm? Bez takové aplikace vědomí rovnoměrně na objekt neexistuje šamatá vypašaná. této schopnosti aplikovat vědomí rovnoměrně na obět na základě pozornosti jsou tež nezbytně aplikované další čtyři síly. První je síla přesvědčení. síla energie, hm? síla správného rozlišení moudrosti a síla jednobodovosti. Hm? Tyto síly právě jsou udržovány ve stavu rovnoměrnosti Sílou pozornosti. Hm? Síla pozornosti proto nemůže být nikdy akcesivní, ale všechny ostatní složky můžou být akcesivní, jestliže je samády akcesivní a není vyrovnáno rozlišováním hm? a eh, energií. rozhodnutím povede k ospalosti. Hm? Mysl klesa nebo koncentrovaná mysl je vždy spojená s hlubokou myslí. Hm? A hluboká mysl je stejně jako sen, jako spánek. Hm? Ve stavu samády, vlastně stav samády je podobný spánku, jenomže na rozdíl od spánku, mysl je absolutně senzitivní a jasná Je to hluboký stav mysli. samády, pokud není pozornosti balancováno těmi ostatními silami, vede k ospalosti. Rozhodnutí, správné rozlišení, energie, pokud není balancována, zase samády, pozornosti vede k rozrušení hm? a nevoli v případě správného rozlišení. Čili pozornost má funkci právě balancovat hm? tyto zdravé pozitivní faktory vědomí, jestliže se tomu tak stane pak meditující získává přístup k samatáhu. Samatáhu, pasenu. A právě pozorností meditující pak balancuje pocit, že pocit se stabilizuje na základě těchto faktorů odhodlání energie, správného rozlišení. jednobodovosti. A jestliže se pocit nemění, vědomí se nemění, hm? tím pádem, ne. Diana je stav vědomí, které se nemění. Hm? Jestliže se stanete mistry Diany, budete moci zůstat v stejném stavu vědomí, definovaný stejnými složkami vědomí, faktorami vědomí celé hodiny. Tím pádem, dokonce i celé dny, tím pádem se mysl stane vědomí, mysl se stane mocná, silná. Jedně mocná mysl může přeplavat na druhou stranu. Hm? Slabá mysl nikam nepreplaví. Proto z praxe Diana není nic jiného než kultivace, také eh, mocné mysli. Hm? A mocná mysl je vždy spojena s těmito eh, pozitivními faktory, které jsou pak rozšířeny na 37, hm? 37 faktorů probuzení. Jestliže 37 faktorů probuzení dozraje, pak se šamata vypašana dozraje. Jestli nedozraje, hm? tak se hádat a rahaty nebo budání nestane.